Сьогодні жінка теж заснула раніше. Вона останнім часом, кажуть медсестри, дуже багато спить. Наступного разу він спитає, які сни їй сняться, що вона все більше воліє залишатися з ними, а не з реальними людьми. Поклав на сидіння поряд томик з віршами, завів машину, востаннє поглянув на теплі вікна. Якщо вікна світяться, то в будинку є душа. Якщо ж ні... Будинку потрібні люди і тепло. Людині потрібен будинок і тепло. А теплу? А теплу, мабуть, нічого не треба. Воно собі є та є. Сьогодні в моїй лікарні, я точно божевільна, якщо цю дурку називати своєю, виповнилося 50 років, ювілей. Були урочистості в парку, спокійним сказали прийти і дивитися на концерт. Уявляю, як би ти сміявся, якби я тобі то розповіла. Але, якби ти був живий, то мене б тут не було. І я би так і не дізналася, що психіатричні лікарні святкують та відзначають свої річниці. Ну, чисто як люди. Був мер, була пані з управління культури, були святі отці. Лікарям давали грамоти, пацієнтам – ні. А могли би видати за зразкову поведінку. Дивилася на хор, який співав про калину. Цікаво, про божевільних немає ніяких пісень для хорів. Не витримала, сіла на траву. Танці, співи, пафосні промови про те, як нам тут комфортно і добре, побажання відсвяткувати наступні п'ятдесят, величезний торт, який роздавали всім охочим. А були ж часи, коли мені було кому розповісти про весь цей сюрреалізм. Тільки тоді його не було. Може тому так мені тоді було добре, що могла з тобою про все говорити. А що тепер? Тепер мені фактично нема ні до кого нікуди звідси йти. Із роботи звільнять, сусіди перелякано шепотітимуться за спиною, кінець. Іноді мені здається, що ті, хто повертаються із в'язниць, мають більше шансів на нормальне життя, аніж я. От, приміром, якби я тебе вбила, то мені б співчували, а те, що я без тебе не можу жити, це так, бздури. Тут, під наглядом, у колишньому шпиталі для військових, переобладнаному під психлікарню, здається краще, аніж на вулицях мого міста. Що ж мені робити з моїм життям тепер? Не давав мені бути ні тоді, ні тепер не даєш. А лікарня святкує свій ювілей. І їй бажають процвітання та добробуту. Чим більше хворих, тим більше процвітання, так? Дивлюся на небо. Ти там? Бачиш мене? Чуєш? Подай хоч якийсь знак, що я тобі дорога. Але ти мовчиш. Прийшла мама, забрала мене з трави, зайшли в лікарняний хол, сіли в крісла одна напроти одної, мовчали. Витягнула з сумки мої улюблені цукерки, обережно поклала на столик, я взяла одну. Немов із дитинства. Коли вірилося, що якщо сильно розгойдатися, то можна ногами зачепити небесну блакить, і вона злетить, немов покривало з ліжка. А під ним – місяць і зірки Коли найціннішим скарбом були скельця, знайдені в морі Коли до дорослості було далеко предалеко, і навіть не уявлялося, що тоді буде Але вірилося, що якщо щось і буде, то тільки найкраще Не їла, вдихала аромат шоколаду з дитинства і плакала під гучні оплески з саду і радісну музику, з якою лікарня входила в свій 51-й рік життя а я? Та хіба тепер це важливо, який рік життя починається сьогодні в мене? Сергій. В саду ще нерозквітлих хризантем так винувато доквітають айстри. Тут був, чи може буде ще Едем, і твоя робітня, всетворящий майстре. Ну як тобі для нас творити світ, запалювати звізди, як софіти? Це тут ти переписував завіт, благоволів і вчив благоволіти. Це тут обдумував той найвічніший зміст, що не вдалося тобі вдихнути в глину. Ти стільки неба сотворив і звіст, попробуй ще і сотвори людину. Сергій попрощався із співрозмовником і від'єднався. Була майже перша ночі. У нього так завжди, коли говорить з Анатолієм. Колишній однокласник. Разом мріяли про мореходку, тікали з дому і намагалися дістатися до того таємничого і незвіданого моря. Їх висадили на першій станції. Шуму було. Тепер Анатолій – солідний лікар з кількома роботами.